Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Розділ третій З братами Льові я познайомився, коли косі промені світла зачарували антикварні магазинчики по правий бік вулиці, заливши їх медово-золотистою барвою, а вікна по інший бік уже обплітало повутиння сутінків. Це був момент, що вдихнув у будівлі життя, мить віддзеркалення буття завдяки позиченому світлу. Оманлива ява, подібна на ту, якою живе намальований над дверима оптики годинник. Він щодня відроджується тієї секунди, коли фальшивий і справжній час збігаються. Я відчинив двері магазину. Один із рудоволосих братів Льові вийшов зі свого акваріума, трохи покліпав очима, чхнув, глянув на нижні промені сонця, чхнув іще раз, а потім зауважив мене. Я саме спостерігав, як антикварний магазинчик перетворюються на печеру Аладдіна. Красивий вечір, правда? — сказав він у порожнечу. — Як і У вас тут добра бронза. — Підробка. — Відповів Льові. — То, мабуть, не ваша. — Чому? — Бо ви кажете, що це підробка. — Кажу, що підробка, бо підробка. — Мужньо, — здивувався я, як на торговця. Льові знову чхнув і ще трохи покліпав очима. Я купував її як фальшивку. Ми тут завжди чесні. Коли ще її заяскріли дзеркала, то моєму захопленню від комбінації фальшивого та чесного не було меж. Ви не думаєте, що вона все одно могла б бути справжньою? Не вгавав я. Льові відійшов від дверей, і подивився на бронзу, що лежала на американському кріслі Гойдальці. «Я продам її вам за тридцять доларів», – виголосив він. «У подарунок отримаєте ще й підставку з тикового дерева – різьблену. У мене залишалося ще приблизно вісімдесят доларів. «Можна взяти її на кілька днів?» – запитав я. «Та хоч на все життя беріть». Якщо заплатите. А на пробу? На два дні. Льові обернувся. Я ж вас не знаю. Якось дав одній жінці дві фігурки з мейсинської порцеляни. Мені здалося, що можу їй цілком довіряти. На пробу. А її з ними немов вода змила. Та ні, повернулася. З розбитими фігурками. У переповненому автобусі якийсь чоловік вибив їх коробкою для інструментів з її рук. От лихо. Вона плакала так, наче дитину втратила. Або й двох. Двійнят. Тож була порцелянова парочка. І що ми могли вдіяти? В неї не було грошей, щоб за них заплатити. Хотіла тільки на кілька днів взяти, щоб помилуватися. І позлити кількох подруг, граючи в бридж. Усе так по-людському, правда? І що ми могли зробити? Пиши пропало. От бачте, чому бронза так легко не розіб'ється, особливо якщо вона підробна. Льові уважно глянув на мене. Ви в це не вірите, я не відповів. Залиште мені тридцять доларів, запропонував він. Можете взяти її на тиждень, а потім повернете. Якщо надумаєте її залишити собі і захочете продати, то прибуток поділимо навпіл. Що скажете? Просто вбивча пропозиція. Але я пристаю на неї. Я не був цілком переконаний, що не помиляюся. Тому погодився. Бронзову штукенцю Поставив у готельному номері. Льові-старший іще встиг мені сказати, що ця річ із Нью-Йоркського музею, і її там визнали фальшивкою. Того вечора я залишився вдома, не засвітив лампу, навіть коли стемніло. Я лежав на ліжку і дивився на бронзу біля вікна. За час перебування у Брюссельському музеї я вивчив одне. Речі починають говорити лише тоді, коли на них довго дивитися. Ті, які говорять відразу, ніколи не бувають найкращими. Прогулюючись нічним музеєм, я деколи брав у свою темну комірчину маленькі речі, щоб краще їх відчути. Серед них часто траплялися бронзові вироби адже в музеї зберігалася велика колекція древнього китайського спижу. і, з дозволу мого рятівника я брав деякі екземпляри до камери своєї самотини. Я мав змогу це робити, бо і сам директор часто брав ці вироби додому, щоб краще їх вивчити. Тому, коли якийсь тимчасово зникав, чоловік завжди міг сказати, що він у нього вдома. Так я навчився розрізняти патину, а оскільки щоночі ще й годинами сидів перед музейними вітринами, то ще й трохи опанував фактуру, хоча ніколи й не бачив її кольору за денного світла. Але у мене, мов у сліпого, з досконало розвиненими тактильними відчуттями, з часом виробилось щось подібне, хоч я їм і не довіряв цілком, деколи вони мене не підводили. Ще в магазині ця бронза видалася мені справжньою. На дотик. Контури та рельєфи хоч і надто чітко виділялися, що в очах музейних експертів свідчило не на її користь. На нові, одначе, не скидалися. Лінії були чіткі, і коли я заплющував очі та довго і дуже повільно їх обмацував, Відчуття їхньої автентичності лише посилювалося. Схожу бронзу я знав іще з Брюсселя. Там серйозно припускали, що то копія епохи Тан або Мін. Зрештою, китайці вже в епоху Хань, тобто приблизно з початку нашого літочислення, почали копіювати і закуповувати бронзові речі епохи Шань і Джоу. Тому перевірити патину не було складно, якщо на орнаментах чи на відливку не траплялося маленьких дефектів. Я поставив бронзу назад на підвіконня. З надвору долинали металеві голоси помічників кухаря, брязкіт сміттєвих баків і м'який гортанний бас негра, який їх виносив. Раптом навстіж розчахнулися двері. В освітленому чотирикутнику я впізнав обриси покоївки і побачив, як вона відсахнулася. «Покійник?» «Дурниці», – мовив я. «Я сплю. Зачиніть двері, я вже розстелив собі лі. Але ж ви не спите!» «Що це таке?» Вона помітила бронзу. «Зелена нічна ваза», – відрубав я. «Хіба не бачите?» «Байдуже, що то! Одне я вам скажу точно – Цього я вранці не виноситиму. Точно не я. Самі винесете, тут туалетів не бракує. Добре. Я знову ліг у ліжко і заснув. Хоч спати й не хотілося. Коли прокинувся, стояла глупа ніч. Лише через кілька хвилин зрозумів, де я. Потім побачив бронзовий виріб, і на якусь мить мені здалося, що я знову в музеї сів. І глибоко вдихнув повітря. Я вже більше не там, подумки сказав собі. Мені вдалося втекти. Я вільний, вільний, вільний. Слово вільний повторював у ритмі Еміля Куе, повторював і повторював його тепер уже вголос, але тихо й наполегливо і так довго, аж поки заспокоївся. Відколи я став утікачем, часто прокидався у холодному поті. Відтоді мусив так себе заспокоювати. Подивився на бронзу, що останнім відблиском кольору ловила нічне світло, і раптом відчув, що вона жива. Не так, власне, форма, як сама патина. Сама патина не була мертва. Ніхто її не наносив, не створював штучно на шорсткій поверхні за допомогою кислот. Вона наростала сама дуже повільно, століттями народилася з води, в якій лежала, з надр землі, з якими взаємодіяла, і, можливо, чіткі сині смуги при її основі вказували на фосфорні сполуки, що виникли Сотні років тому через її контакт із мертвим тілом. Патина слабко поблискувала так само, як і неполірована бронза епохи джоу в музеї. Її ж поверхня не поглинала світла, як це буває зі штучно обробленими спижевими виробами, а навпаки, надавала ніжності шовку серцю. Я піднявся і сів до вікна майже не дихаючи, сидів так дуже довго, цілком віддавшись самому лише спогляданню, що поступово витіснило з моєї голови решту думок. Я протримав бронзу ще два дні, а потім знову пішов на третю авеню. Цього разу я застав там іншого брата Льові, схожого на першого, але елегантнішого і сентиментальнішого, наскільки це взагалі можливо для торговця антикваріатом. — Ви принесли бронзу назад? — запитав він, і відразу ж витягнув гаманець, щоб повернути мені 30 доларів. «Вона справжня», – відповів я. Він весело і добродушно глипнув на мене. Але з музею її викинули. Я переконаний, що вона справжня. Я повертаю, щоб ви її продали. А ваші гроші? Віддасти їх разом із половиною прибутку, як і домовлялися. Льовів струмив руку в праву кишеню, витяг звідти десятидоларову купюру, Поцілував її і переклав у ліву. Можна вас чимось пригостити, щоб ви хотіли. Чому? Ви мені вірите? Я був приємно вражений, бо вже давно звик, що мені ніхто ніколи не вірив ні полісмени, ні жінки, ні інспектори з питань імміграції. Ні. Радісно відповів Льові молодший. Просто я побився об заклад із братом. Якщо ви вертаєте бронзу, бо вона фальшива, то п'ять доларів отримує він. А якщо ви її вертаєте, навіть коли вона справжня, то десять виграю я. Отже, оптиміст у сім'ї саме ви. Фаховий оптиміст. А мій брат – фаховий песиміст. У ці важкі часи ми таким чином розділяємо на двох ймовірні ризики. Тепер більше ніхто не може поєднувати у собі й те, і те, як щодо чорної кави. Ви віденець. Так, віденський американець. А ви, віденець за покликанням серця і громадянин світу. Добре. Тоді ходімо на каву до Емми. Це навпроти. Щодо кави американці справжні спартанці. Вони або заварюють її на похорон, або готують рано вранці і на весь день. Для них не проблема по кілька разів підігрівати її на плиті, замість того, щоб просто заварити свіжої. Ема такого не розуміє. Вона чешка. Ми перейшли через гамірну вулицю. Поливальна машина розхлюпувала на всій біч струмені води. Нас ледь не переїхала фіолетова машина, що розвозила дитячі підгузки. Льові врятувався граційним стрибком. Я побачив, що на ньому були лаковані черевики. «Ви з братом не однолітки?» – запитав я. «Близнюки. Та для клієнтів ми Льові старший і Льові молодший. Мій брат на три години старший, тому астрологічно... Він теж близнюк, а я народився під знаком рака. Через тиждень із відрядження вернувся власник фірми Льові Енд Ко, експерт із китайського мистецтва. Він ніяк не міг уторопати, чому музей вирішив, що ця бронза – фальшивка. «М -м, «Це, звісно, не шедевр мистецтва», пояснив він. «Але безсумнівно, це бронзовий виріб епохи Джоу, пізнього Джоу, якщо точніше, то перехідного періоду з Джоу до Хань. І скільки вона коштує? – запитав Льові-старший. В аукціонному домі парк Бернет за неї дали б від 400 до 500 доларів, але не більше. Китайська бронза нині знецінилася. Чому? Бо зараз усе знецінилося. Війна. Мало колекціонерів китайської бронзи. Я можу викупити її у вас за 300 доларів. Льові похитав головою. Думаю, спершу її треба запропонувати музею. Чого це? Здивувався я. Бо вона наполовину моя. «Чи може ще й віддасти її за ті ж 15 доларів, за які купили? Це ж глупство! Хіба у вас є розписка?» Я спонтеличено вирячився на нього. Він підняв руку. «Зачекайте секундочку, не кричіть. Хай це буде вам наукою. Завжди і на все вимагайте розписку. Колись і зі мною таке сталося». Я і далі невідривно дивився на нього. Я піду до музею і поясню, що вже майже продав бронзу. Тобто розповім усе, як є. І знову запропоную її музею, бо Нью-Йорк – це велике село. Принаймні для торговців антикваріатом. Через кілька тижнів усі вже знатимуть, що сталося. А музей нам завжди потрібний. Саме тому. «А вашу частку я вимагатиму відшкодувати». «Скільки?» «Сто доларів». «А скільки отримаєте ви?» «Половину того, що заплатять згори. Домовилися?» «Для вас це все просто розвага. Я ж ризикнув майже половиною своїх статків заради цієї бронзи». Льові-старший розсміявся. В його роті було повно золота. Крім того, саме ви докопалися до суті. Тепер я вже навіть знаю, як усе сталося. Вони взяли на роботу нового молодого куратора. Той хотів усім показати, що старий нічого не петров і купував фальшиві речі. Маю до вас пропозицію. У нашому підвалі багато речей, про які ми майже нічого не знаємо. Врешті-решт усе знати неможливо. Може б ви їх передивилися? За десять доларів на день. А якщо вам пощастить, то матимете ще й премії за успішні знахідки. То це така моя премія за бронзу? Лише частково. Звісно, це тільки тимчасова робота. Ми з братом і самі Зможемо керувати бізнесом. Та як? Домовилися? Домовилися, погодився я, глянувши крізь вітрину на вулицю, де вирував транспортний рух. Деколи навіть зі страху є користь. Подумав я без зайвих емоцій. Головне – розслабитися. Якщо надто сильно чіплятися за щось, тебе неодмінно скривдять. Бо життя, мов м'яч, хоч куди б він скочив, завжди тримає рівновагу. 50 мільйонів вбитих, мовив Льові старший. Сто найбільший успіх людства мало саме у масових вбивствах, у нападі Люті. Він відкусив шматок цигарки. «Розумієте?» «У Німеччині люди дешевші», – відповів я. У концтаборах підрахували, що єврей, процездатний і молодий, коштує лише 1620 марок. За шість марок в день його, як трудового раба, дають на прокат німецькій індустрії. Прохарчувати його концтабору коштує 60 фенінгів. Ще 10 фенінгів іде на поступове погашення боргу за одяг. Середня тривалість життя 9 місяців. Прибуток становить понад 1400 марок. Крім того, раціонально утилізують труп. Золоті коронки, колишній одяг, цінні речі Гроші, що він їх брав із собою, волосся, відраховують лише вартість спалення трупа. Дві марки. Загалом близько 1620 марок чистого прибутку. Ще треба вирахувати гроші за нічого не вартих жінок і дітей. Отруєння газом і кремація коштують приблизно 6 марок. Теж стосується літніх людей, хворих і таке інше. Отже, якщо заокруглити, все одно залишається щонайменше 1200 марок. Обличчя Льові стало блідемо в Крейда. Це правда? Так підрахували. Офіційні німецькі установи. Але ці суми ще можуть трохи коливатися. Людей убити. Не проблема. Хоч як це дивно, найважче позбутися мертвих. Потрібен час, щоб труп згорів. Закопати десятки тисяч тіл теж нелегко, якщо робити це ретельно. Крематоріїв надто мало. І вночі вони теж не завжди можуть добре працювати. Через ворожі літаки. Бідним фашистам важко доводиться. Вони ж просто хотіли миру. Більш нічого. Що? Саме так. Якби увесь світ робив так, як хотів Гітлер, то ніякої б війни не було. Дотепник, пробурчав Льові. Дотепник чортів. Шановний, тут не варто дотепами сипати. Він схилив руду голову. І як це все можливо? Ви щось розумієте? Ні. Але наказ сам по собі майже завжди безкровний. Саме з цього все й починається. Хто сидить за письмовим столом, той сокири до рук не бере. Я майже співчутливо глянув на цього приземкуватого чолов'ягу. Але завжди є люди, котрі виконують накази. Особливо... «В Німеччині». «Навіть криваві накази?» «Насамперед криваві. Оскільки наказ звільняє від відповідальності, тоді й можна по-справжньому дати волю своїй люті». Він провів рукою по голові. «Ви це все пережили?» «Так», – відповів я. «Хотілося, щоб це було не так». «Але зараз ми стоїмо тут», – у магазині на Третій авеню, у мирній, післяобідній атмосфері. Як ви все це сприймаєте? Не як війну. Я не про це. Я про те, що коли таке стається, а люди спостерігають за всім і поводяться так, ніби нічого не сталося. Люди так не роблять. Іде війна. Принаймні, для мене, Дивна і не справжня. Все решта не справжня. Але вбивають людей. Людська фантазія так далеко не заходить. Вона рахує тільки до одного, тобто тільки тих, хто поруч. Задзеленчав дзвоник на вхідних дверях. Жінка у червоній сукні хотіла купити срібний перський келих. «А чи можна використовувати його і як попільничку?» Я скористався з нагоди і прослизнув до підвалу, що тягнувся навіть і під проїжджою частиною вулиці. Ненавидів такі розмови. Вони здавалися мені наївними і позбавленими сенсу. Це були розмови людей, які не знали війни, і які думали, що, трохи похвилювавшись, вони вже чимось допомогли. Це були розмови людей, які ніколи не зазнавали небезпеки. Підвал віддавав прохолодою, як бомбосховище, з усіма вигодами. Бомбосховище якогось колекціонера. Згори долинали приглушений шум легковиків і гуркіт вантажівок, нагадуючи гул літаків. А картини на стінах Зависли, як мовчазний докер з минулого. До готелю я повернувся пізно ввечері. У великодушному сердечному пориві Льові-старший дав мені 50 доларів за вдатку. Щоправда, за мить, він пошкодував про свій вчинок, і я це зауважив. Але через серйозність нашої попередньої розмови він не наважився їх відібрати. Несподівано вигідний для мене Поворот подій. Мєлікова в готелі не застав, Натомість прийшов лягман. Він був, як завжди, схвильований І рясно пітнів. «То як усе вдалося?» Запитав я в нього. «Що?» «З лурцькою водою». «З лурцькою водою?» «Ти про Йорданську воду!» і «Що означає оце твоє «вдалося?»» Тут усе не так просто, але я просуваюся вперед, хоча ця жінка скоро мене з розуму зведе. Я весь час плаваю між Сцілою і Харибдою. Це все страшенно виснажує. Між Сцілою і Харибдою? Та ти ж, мабуть, знаєш. Це з грецької міфології. Відома скеляста пастка для моряків і мені постійно треба уникати й уникати перешкод, інакше я труп. Він зацьковано подивився на мене. Якщо ця жінка якнайшвидше мені не віддасться, я стану імпотентом. Ти ж знаєш, як сильно я комплексую. Нічні жахіття знову переслідують мене. Я прокидаюся від власного крику, мокрий від поту. Ти ж знаєш, що ці бандити хотіли мене каструвати Ножицями, не ножем І всі аж падали з осміху Якщо я найближчим часом не пересплю з якоюсь жінкою Мені снитиметься, що їм це вдалося Це жахливі сни Там усе, мов, насправді Навіть коли я зриваюся з ліжка Їхній регіт і далі звенить у моїх вухах «Топереспи з повією. Я так не можу. Тим більше, що я вже майже імпотент. З жодною нормальною жінкою у мене нічого не виходить. Це тим бандитам уже вдалося». Лягман прислухався. «Вона вже йде. Ми ввечерятимо у Блур-Рібон. Їй подобається печення з яловичини. Ходімо з нами. Можливо, ти вплинеш на неї». «Ти ж красномовний!» Зі сходів в приємний жіночий голос. «Мені ніколи!» – відмовився я. «Але, можливо, ця жінка комплексує через ампутовану ногу так само, як ти через свої шрами. Ти так думаєш?» Лягман випростався. «Ти справді так думаєш?» «Звісно ж, я нічого не думав, а просто собі посталакав, щоб його потішити. Але, побачивши, як він розхвилювався, прокляв свій дурний язик. Я ж бо знав від Мелікова, що вона спить із мексиканцем. Але додати я вже не міг нічого. Лягман накульгував у протилежному напрямку, нічого не чуючи. Я пішов у свій номер, але світла не вмикав, у кількох вікнах, навпроти світилося. В одному я побачив чоловіка. Голий і волосатий, він стояв перед зеркалом і наносив макіяж. А потім надягнув світло-блакитне трико, згори бюстгалтер, у який напхав туалетного паперу. Він так захопився, що забув засунути штори. Я вже кілька разів спостерігав за ним. Це був дуже сором'язливий дядько, Проте у жіночому одязі він перетворювався на зухвальця, часто вбирався у вечірні сукні та надягав м'які капелюхи. Поліція знала про нього. Його зареєстрували як невеликовного. Я спостерігав за ним, аж поки мене охопила меланхолія. Вона накатилась би на кожного, хто побачив би такий спектакль. Тоді я пішов униз. Щоб дочекатися Мілікова. Розділ четвертий Лягман дав мені адресу Гарікана. Про його легендарні подвиги я чув іще у Франції. Він був іспанським консулом у Провансі саме тоді, коли формально закінчилася німецька окупація цього регіону, а поставлене Гітлером французьке правління у Віші чинило щоразу менший спротив щоденним нападам німців. Одного дня у Провансі під іменем Рауля Таньє з'явився Кан з іспанським дипломатичним паспортом у кишені. Ніхто не знав, звідки в нього взявся той паспорт. Одні казали, що то французький документ, зареєстрований в Іспанії, а Кан – віце-консул у Бордо. Інші стверджували, що на власні очі бачили, що той паспорт – справжній та ще й іспанський. Кан – не казав нічого. Він просто діяв. Їздив машиною з дипломатичним прапорцем на радіаторі, носив елегантні костюми і був безсоромно холоднокровний. Він поводився так блискуче, що навіть емігранти повірили в його справдешність. Хоча, коли подумати, справжнього в ньому не було нічого. Кан вільно пересувався всією країною. Найпікантніше було те, що він їздив як представник іншого диктатора, який не чув про нього ні словом, ні духом. Так він перетворився на легендарного добродійника. Оскільки на його автомобілі майорів дипломатичний прапорець, то він принаймні на той час мав певний захист. Питомо Єврейську зовнішність він гордовито списував на свою іспанську кров, а щойно його зупиняли, чи есесівські патрулі, чи німецькі солдати. Він одразу атакував, і ті швидко втрачали впевненість і відступали, щоб не заробити прочухана від начальства. Кан швидко второпав, як сподобатися німцеві, гаркнути на нього добряче. І він уже твій навіки. Фашистську Іспанію на чолі з Франко вважали дружньою до Гітлера, оскільки кожна диктатура породжує страх та вагання також і у власних, насамперед залежних лавах бо трактує поняття права суб'єктивно, роблячи його небезпечним навіть для особистих учинків, якщо ці вчинки не збігаються з певними. Перепадистими поглядами, то Кан зумів це боягузтво, яке разом із брутальністю є логічним наслідком будь-якої тиранії, використати на власну користь. Кан був учасником руху опору. Цілком ймовірно, що гроші брав саме звідти, як і автівку, а головне – бензин, що його завжди мав удосталь. Незважаючи на дефіцит, Кан перевозив агітки, перші підпільні газети, маленькі двосторонні памфлети. Я навіть знав один випадок, коли німецький патруль зупинив його, збираючись обшукати машину, в якій він саме перевозив стоси нелегальної літератури. Кан зчинив такий гвалт, що патрульні відступили так швидко, наче побачили гадюку. Втім, Кана цього було очевидно замало. Він погнався за есесівцями і поскаржився на них на найближчому посту, звісно ж, попередньо позбувшись усіх нелегальних пакунків. Він навіть домігся, щоб німецький офіцер перепросив у нього за своїх нетямущих солдат. Угамувавшись, Кан, урешті-решт, покинув пост, віддав честь, як і годиться фалангісту, і почув у відповідь бадьоре Хайль Гітлер. Уже згодом він зауважив, що в машині лишилося ще два пакунки. Час від часу в Кана з'являлися і незаповнені іспанські паспорти. Він урятував життя багатьом емігрантам, яких розшукувало гестапо, допомігши їм перейти кордон у Піренеях. Примудрявся переховувати цих людей у французьких монастирях, аж поки траплялася нагода їх евакуювати. Я знав два випадки, коли Канові вдалося запобігти насильному поверненню емігрантів до Німеччини. У першому випадку – він переконав Фельдфебеля, що Іспанія дуже зацікавлена в полоненому, бо той прекрасно володіє мовами, і його хочуть вишколити на агента-розвідника та послати в Англію. У другому діяв за допомогою коньяку і рому, а потім пригрозив охоронцям доносом, оскільки вони погодилися на підкуп, коли кан Раптово зник. Плітки, наче зграє ворон, рознеслися серед емігрантів. Кожен знав, що ця кампанія однієї людини може закінчитися лише смертю. А Кан дедалі смілівішав і смілівішав, немов кидаючи виклик самій долі. Але враз усе стихло. Я припускав, що в якомусь концтаборі фашисти давно вже забили його до смерті, чи, мов оббіловану тушу, повісили на гак для м'яса, поки не почув від Лягмана, що Кан утік. Я зустрів його в магазині, де по радіо саме транслювали промову президента Рузвельта. Неймовірний гаммер долинав крізь відчинені двері, Аж на двір. Перед вікном стояли люди і слухали. Я спробував поговорити з Каном, але зрозумів, що це неможливо. Хіба що кричати. Ми порозумілися жестами. Він скрушно стинув плечима, вказав на радіо, на юрбу і усміхнувся. Я збагнув. Для нього важливо, щоб люди слухали промову Рузвельта. Та й сам він не хотів пропустити її через мене. Я сів біля вікна, дістав цигарку і почав слухати політика, який подбав про те, щоб ми змогли приїхати до Америки. Кан був худорлявий, чорноволосий із з великими чорними блискучими очима. Ще молодий, не більше тридцяти. Обличчя не видавало сміливих життєвих учинків. У його рисах проступала така задума і щирість, що він радше скидався на поета. Рембо і Віньйон теж були поетами. Тільки поетові могло спасти на думку все те, що він витворяв. Гучномовець раптово замовк: Даруйте, вибачився Кан. Я мав дослухати промову до кінця. Бачили тих людей на вулиці. Частина з них ладна його просто вбити. У нього багато ворогів. Дехто вважає, що він втягнув Америку у війну і докоряє йому за американські витрати. За ті, що в Європі, ще й за ті, що в Тихому океані. Щоправда, японці вже зняли з нього всю відповідальність. Кан поглянув на мене уважніше. А хіба ми вже колись не бачилися, Можливо, у Франції я пояснив йому мою проблему. «І коли ви мусите виїхати?» – запитав він. «За два тижні. Куди?» – гадки маю. «До Мексики», – сказав він. «Або до Канади?» «З Мексикою простіше. Уряд там чуліший. Вони прихистили вже іспанських вигнанців. Треба буде довідатися в посольстві». А які у вас документи? Я розповів. Усмішка осяяла його лице. Завжди одне і те ж, пробурмотів він. Хочете зберегти свій паспорт? Я змушений. Це єдиний мій документ. Якщо зізнаюся, що він не справжній, мене кинуть за грати. Можливо, вже й не кинуть, але вам від цього не полегшає. Маєте якісь плани на сьогоднішній вечір? Ні, жодних. Тоді зайдіть по мене о дев'ятій. Нам потрібна допомога, і є місце, де її можна знайти. Кругле, червонощоке обличчя з великими очима і дико скойовдженим волоссям світилося добродушно, мов місяць. «Роберте!» – видихнула Бетті Штайн. «О, Боже, звідки ви тут узялися? Відколи ви тут? Чому я про вас нічого не чула? Ви ж могли, бодай, звісточку якусь надіслати. Але, звісно, у вас купа важливіших справ, ніж думати про мене. Типова, як на...» «То ви знайомі?» – зацікавився Канн. Складно уявити, щоб хтось із учасників цього великого переселення народів не знав Бетті Штайн. Вона була матір'ю емігрантів так само, як раніше, у Берліні, опікункою невідомих акторів, художників і письменників. Мала м'яке серце, прихильне до всіх і до кожного, хто цього потребував. Її малосердя вистачало на всіх. Всеосяжність її натури межувала з тиранією Або ти їй належав цілком, або ставав ворогом. «Ви ж бачите, що знайомі?» Звернувся я до Кана. «Кілька років ми не бачилися, і вже спорога порога вона мені докоряє. Тут нічого не вдієш, це у неї в крові. «Російська кров!» «Майже я народилась у Бреславу», – пояснила Беті Штайн. «І досі цим пишаюся. Це ж треба, які до історичні забобони існують», – спокійно відказав Кан. «От і добре, що знайомі. Нашому другові Россу треба допомогти». «Россу?» «Так, Бетті, Россу». Відповів я. Він помер. Так, Бетті. А я успадкував його ім'я. Розумію. Я пояснив їй ситуацію. Вона відразу погодилася мені допомогти і завзято заходилася обговорювати різні варіанти з Каном, якого тут, як героя руху опору, і досі глибоко поважали а я тим часом роззирнувся довкола. На стінах висіли прикріплені кнопками фотографії, що рясніли надмірно екзальтованими присвятами. Я прочитав імена. Багато хто з цих людей уже помер. Шестеро так і не виїхали з Німеччини, а один навіть туди повернувся. Чому фотографія Форстера – Теж у чорній рамці, запитав я. Він живий, бо Форстер повернувся до Німеччини. Бетті обернулася до мене. Ви знаєте, чому він повернувся? Бо він не єврей, тужив за батьківщиною, мовив Кан, Ще й англійської не знав. Ні, причина інша. Просто в Америці... «Не роблять його улюбленого зеленого салату», – тріумфально оголосила Бетті. Тому він впадав у меланхолію. У кімнаті почувся приглушений сміх. «Ці емігрантські жарти я вже давно знав. Поєднання іронії з розпачем». Такі існували і про Герінга, Геббельса та Гітлера. «То чому ви просто не зняли його фото?» – запитав я. «Бо я його попри все люблю. До того ж він – великий актор». Кан засміявся. «Бетті, як завжди, об'єктивна», – сказав він. «Коли це все нарешті скінчиться, вона перша скаже про наших колишніх друзів, які зараз саме пишуть». Антисемітські книжки й отримують ранги оберштурмфюрерів, мовляв, вони так чинили, щоб урятувати євреїв, чи щоб запобігти чомусь іще гіршому. Він потріпав її скуйовджене волосся. «Бетті, хіба не так? Коли хтось перетворюється на свиней, це не означає, що і ми маємо поводитися по свинському». Різко відповіла Бетті. «Це саме те, на що вони розраховують», – спокійно зауважив Кан. «А також на те, що по закінченні війни, після останнього ж пострілу, американці прийшлють поїзди з салом, маслом і м'ясом для бідних німців, які всього лише хотіли їх знищити. А як ви думаєте, що робитимуть німці, Якщо виграють війну, теж роздаватимуть сало, запитав хтось і закашлявся. Я промовчав, бо вже позав'язку наївся таких розмов, тому взявся знову роздивлятися фотографії. Перелік покійників Бетті, мовила тендітна, дуже бліда жінка, яка сиділа на лавці під фотографіями. «Ось це фото Гаштеннекера», – я пригадав. Французи кинули його в табір для інтернованих разом із рештою емігрантів, яких їм вдалося схопити. Гаштеннекер був письменником і знав, що, втрапивши до рук фашистів, загине. Він знав і те, що табори для інтернованих обшукують гестапівці. І коли німці були за кілька годин ходи від табору, наклав на себе руки. Стара французька недбалість гірко зоронив Кан і додав: начебто й не бажають тобі зла, але, зрештою, можеш врізати дуба. Я пригадав, як в одному таборі Кан змусив коменданта звільнити п'ятьох емігрантів так на нього напосів що той, хто усе життя прикривав власну нерішучість щитом офіцерської честі, врешті-решт поступився і вночі відпустив на волю біженців, яким загрожувала певна смерть. Ситуацію ускладнювало ще й те, що в таборі перебувало кілька нацистів. Кан переконав коменданта відпустити спершу їх, Інакше гестапівці заарештують його, перевіряючи табір. А потім використав це звільнення нацистів як спосіб тиску на коменданта, пригрозивши, що донесе на нього керівництво у віщі. Він назвав це поетапним моральним шантажем. «Це подіяло. Як ви вибралися з Франції?» – запитав Якана. Цілком спокійно, як на ті часи. А як на теперішні, то просто дивовижно. Поступово геста постало щось пронюхувати. Якось моє нахабство перестало діяти. Так само, як сумнівний титул віце-консула. Мене зарештували і наказали роздягатися. У такий давній спосіб, вони хотіли визначити, чи я єврей чи обрізаний. Я відмовлявся, скільки міг, пояснюючи, що тисячі християн теж обрізані, що в Америці це практично всі чоловіки. Що більше відмовок я знаходив, то задоволеніше вишкірювалися мисливці. Вони викрили єврея. Їм подобалося спостерігати як судомно здригається моє тіло. Врешті-решт я в розпачі замовк. І тоді командир, на вигляд, старий учитель в окулярах, цинічно сказав, а тепер, єврейська наволоч, спускай свої штани, показуй своє обрізане причандалля. Тоді ми його відтягнемо чи крижимо і запхаємо до твого юдейського рота. Його підлеглі вродливі чоловіки з білявим волоссям утішено зареготали. Я роздягнувся, і їм аж заціпило. Я не був обрізаний. Мій батько був прогресивний єврей і вважав, що в помірному кліматі це не обов'язково. Кан усміхнувся. «Розумієте, в чому трюк? Якби я роздягнувся відразу, це не справило б такого враження. А так, вони були просто ошелешені і навіть знічені». «Чому ви не сказали відразу?» запитав старий учитель. «Що саме?» «Що ви не єврей?» На щастя, через той пост до Німеччини – Їхали ще й двоє нацистів, яких відпустили з моєї ініціативи. Знову ж таки, ще один дивовижний збіг обставин, без якого я б уже давно загинув. Вони поклялися всіма святими, що я – друг фашистів. Колись же їх відпустив? Це і мало вирішальну роль. Я ж намагався бути мовчазним і похмурим, а потім іще й зронив кілька імен, тому вони, на щастя, не зробили того, чого я остерігався. Не відправили мене далі, у вищій інстанції. Вони боялися, що за це непорозуміння отримують нагоріхи. І були майже вдячні, коли я пообіцяв про все забути. Тому з полегкістю мене відпустили. Я ж утік дуже далеко аж до Лісабона. Важливо зрозуміти, коли далі ризикувати вже не варто. Це відчуття схоже на перший легкий напад стенокардії. Ангіна Песторіс латинською. Спершу в тебе виникає легеньке поколювання. Неприємні відчуття. Але це щось інше. До цього треба прислухатися. Наступний напад може бути... Смертельний. Ми сиділи в напівтемряві його магазину. Це ваша крабниця? Ні. Я тут працюю. З мене вийшов хороший продавець. Вірю на слово. За вікном пливла ніч великого міста з освітленими вулицями і потоками людей. Здавалося, невидима шибка захищає нас не тільки від шуму, виникало відчуття, що ми сидимо в печері. Оночі навіть цигарки не смакують, сказав Кан. Хіба не було б чудово, якби у темряві людина не відчувала і болю? Навпаки, тоді біль душче, бо боїшся більше. От тільки кого. «Себе, власних вигадок. Але боятися треба не себе, а інших. Це теж вигадка». «Ні», – спокійно сказав Кан. «У це вірили до 1918 року. З 1933 року знають, що це не так. Культура – тонкий шар. Його може змити навіть дощ. Цього нас навчив народ поетів і мислителів. Народ той вважався високоцивілізованим, перевершив Аттілу і Чингисхана. Аж раптом його люди з радісними вигуками на вустах перетворилися на варварів. «Можна ввімкнути світло?» – запитав я. «Звісно. Линули потоки немилосердного електричного світла. Мружачись, ми глянули один на одного. Дивовижно, де тільки можуть опинитися люди, сказав Кан, витягуючи маленького хребінця, щоб розчесати волосся по обидва боки проділу. А найголовніше, що кожен, урешті-решт, десь опиняється, і може. Все почати спочатку. Головне не чекати. Решта, він повів рукою, чекають. Чого? Що заради них час повернеться назад? Бідолахи. А ви що робите? Вже знайшли щось? Допомагаю сортувати речі в антикварній крамничці. Де? На другій авеню? На третій. Немає значення. Це безперспективно. Спробуйте почати власну справу. Навіть якщо ви просто продаватимете каміння чи пильки для волосся. Я теж працюю у вільний час, але тільки на себе. Хочете стати американцем? Я хотів стати австрійцем, потім чехом, але, на жаль, Німці захопили обидві ці країни. Далі я хотів стати французом із тим же успіхом. Тепер мені цікаво, чи доберуться німці ще й до Америки. А мені цікаво, через який кордон мене змусять виїхати через 10 днів. Кан похитав головою. Поки що невідомо. Бетті роздобуде для вас рекомендації від трьох відомих емігрантів. Але вона тут нічого не буде важити. Він належить до надтолівих сил. Америка хоч і уклала союз із Росією, але не аж так, щоб схвалювати комунізм. Генріха і Томаса Манна цінують тут найбільше, але найцінніші рекомендації від корінних американців. Знаю одного видавця, який хоче опублікувати мої спогади. Я ніколи їх не записуватиму. Але він може дізнатися про це і через два роки. Він цікавиться емігрантами. Можливо, відчуває, що матиме з них зиск. Зиск у поєднанні з ідеалізмом – безпрограшна комбінація. Я завтра йому подзвоню. Скажу, що ви один із тих людей – яких я витягнув із Гюрсу. Я був у таборі Гюрс, сказав я. Справді? Втекли? Я кивнув. Підкупив охорону. Кан пожвавішив. Це добре. Ми знайдемо для вас кілька свідків. Бетті знає купу людей. Пригадуєте когось, хто теж виїхав до Америки? Містер Кан, відповів я. Америка була для нас землею обітованою. Тоді наші думки так далеко за межі Гюрсу не виходили. І я не привіз із собою жодних документів. Нічого. Ми щось для вас знайдемо. Головне – продовжити ваше перебування тут. Скажімо, на кілька тижнів. Чи місяців. Оскільки часу обмаль... Нам потрібен адвокат. Ми знаємо досить багато емігрантів, колишніх адвокатів. Беті б це легко владнала, але часу зовсім мало. Тому нам потрібен американський адвокат. Беті і з цим дасть раду. А гроші у вас є на 10 днів. Це гроші на життя. А гроші на адвоката ще треба буде десь дістати. То не мала би бути дуже велика сума. Кан усміхнувся. Емігранти поки що тримаються купи. Біда згуртовує людей краще, ніж щастя. Я подивився на Кана. Його бліде, змарніли обличчя, якось аж потемніло. Порівняно зі мною у вас є перевага. Сказав я, ви єврей, і за нікчемною програмою тих нелюдів не належите до їхній нації. Я ж не удостоївся такої честі. Я – частина того народу. Кан обернувся до мене. «Ви належите до їхній нації?» – запитав іронічно. «Впевнені? А ви ні». Кан мовчки розглядав мене. Стало незатишно. Я милю дурниці. Врешті-решт озвався я, щоб перервати тишу. Сподіваюся, що одне з одним немає нічого спільного. Кан далі розглядав мене. Мій народ почав було, але похопився. Я теж починаю говорити дурниці. Ходімо, зробимо не по-єврейському. Вип'ємо разом пляшку шнапсу. Я не хотів пити, але й відмовитись не міг. Кан здавався зосередженим і спокійним. Таке ж враження на мене справив колись Йозеф Бер у Парижі, коли я був надто засмучений щоб цілу ніч із ним пиячити, натомість уранці знайшов його повішеного у жалюгідному готельному номері. Люди без коріння дуже нестабільні. Кожен випадок має для них вирішальну роль. Якби того вечора у Бразилії, коли Штефан Цвейх і його дружина вкоротили собі віку, вони могли з кимось поговорити, Бодай по телефону, то, можливо, нічого б не сталося. Але він опинився на чужині серед незнайомих людей, до того ж припустився фатальної помилки. Записував спогади, замість того, щоб уникати їх, як чуми. Вони затопили, аж захлиснули його. Тому я теж страшенно боявся спогадів. Особливо, коли не мав роботи. Я знав, що потрібно щось робити. Я хотів за щось узятися, і усвідомлення цього тиснуло на мене тяжким каменем. Але насамперед мала закінчитися війна, щоб я повернувся до Європи. Я повернувся до готелю. Він здався мені ще похмурішим, ніж завжди. Вмостившись у старомодному вестибюлі, вирішив чекати на Мєлікова. Спершу не зауважив нікого, аж раптом почув чиїсь приглушені ридання. У кутку, біля підставки з квітами, сиділа жінка. У тміяному світлі я ледь опізнав, Наташу Петровну. Мабуть, вона теж чекала на Мєлікова. Її плач нервував мене. Від алкоголю паморочалося в голові, тому я ще трохи почекав, а потім підійшов до неї. «Чи можу я вам допомогти?» Вона не відповіла. «Щось сталося?» – запитав я. Вона похитала головою. «Чому мало щось статися?» «Ви плачете. «І тому щось сталося?» Я глянув на неї. «Але ж має бути якась причина, через яку ви плачете?» «Справді?» Зоронила вона з несподіваною ноткою ворожості. «Я б за любки пішов геть, але моя захмеліла голова не дозволила цього зробити. Завжди існує якась причина». Сказав я врешті-решт. Невже? А хіба не можна плакати просто так? Хіба все завжди повинно мати якусь причину? Я б не здобувався, якби вона сказала, що тільки для дурних німців на все завжди має бути якась причина. Навіть чекав цих слів. «А з вами такого не буває?» Спитала вона натомість. «Я припускаю» що таке трапляється. Отже, з вами такого не буває. Я міг би їй пояснити, що, на жаль, причин у мене завжди було аж занадто багато. А гадка про те, що можна плакати просто так, без жодної причини, тільки через світову скорботу чи меланхолійний настрій, вочевидь, Могла виникнути лише в іншому, ніжнішому столітті. Мені не випадало такої нагоди, відповів я. А то ж, чого б то вам плакати? Починається. Білорусь іде в наступ. Перепрошую, пробурмотів, і вже хотів помало втікати. Причіпки заплаканої жінки... Це останнє, чого мені зараз хотілося. Знаю, промовила вона гірко. Війна. Смішно плакати просто так. Але я плачу. Плачу навіть, коли навколо гремлять сотні битв. Я зупинився. Розумію вас. І до чого тут війна? Якщо поріжеш палець, то він не болітиме менше від усвідомлення, що десь вбивають сотні тисяч людей. І чого я милю такі дурниці, подумав я. Чого не дам спокій цій істеричці? Нехай собі плаче, скільки заманеться. Чому я нікуди не йду? Але так і стояв, мов, укопаний, наче вона, остання людина на цій планеті. Аж раптом зрозумів. Я не хотів залишатися сам. — Усе марно, — сказала вона. — Усе, буквально все, що ми робимо. Всі ми помремо, ніхто не уникне смерті. О, Господи, тільки цього ще й бракувало. Мовив, тут є багато варіантів. Усе залежить від того... «Як довго її вдається уникати?» Вона не відповіла. «Хочете щось випити?» «Ненавиджу цю Кока-Колу», – відповіла Наташа. «І що тут за гидоту п'ють?» «А як щодо горілки?» Вона підняла голову. «Горілка? А де ви знайдете тут горілку, якщо Мєлікова нема в готелі?» «І де це він подівся?» Чому досі не прийшов? Не знаю. Але горілка є в моєму номері. Можу принести. Прекрасна ідея сказала Наташа Петровна. І потім додала фразу, що нагадала мені відразу про всіх росіян, яких я зустрічав у житті. І чому вона не виникла у вас раніше? Я взяв у себе залишки горілки і знехотя пішов назад. Можливо, невдовзі прийде Меліков, і я зможу з ним грати в шахи, аж поки заспокоюся. Від Наташі Петровни я не чекав нічого виняткового. Коли підійшов до столика, мені здалося, що переді мною геть інша людина. Сльози висохли, обличчя напудрене і усміхнене. «Чому ви горілку?» – запитала вона. «Хіба на вашій батьківщині її п'ють?» «Ні», – відповів я. «В Німеччині п'ють пиво та шнапс. Але я стер із пам'яті свою батьківщину і не п'ю ні пива, ні шнапсу. Та й горілки п'ю не так уже і багато. Що ж ви тоді п'єте?» «Що за безглузда розмова?» – подумав я і сказав. «Те, що є». «У Франції я пив вино». «Франція», – мовила Наташа Петровна. «І що тільки німці з нею зробили?» «Мене там не було. Тоді я саме сидів у французькому таборі для інтернованих». «Звісно, як ворог». «А перед тим я сидів у німецькому концтаборі. І теж як ворог». «Не розумію». Я теж не розумію. Відповів я роздратовано. Якийсь нещасливий випав день. Я весь час крутився у замкнутому колі, і ніяк не міг із нього вирватися. Хочете ще чарку? Запитав я. Нам справді не було про що говорити. Дякую. Більше не треба. Я сьогодні вже досить багато випила. Я мовчав. Почувався жалюгідно. Здавалося, що я скрізь і водночас ніде. «Ви тут живете?» – спитала Наташа Петровна. «Так, тимчасово. Тут усі тимчасово, але дехто залишається назавжди. Можливо, ви теж тут жили?» «Так, але потім переїхали». Краще б я ніколи звідси не вибиралася. Але ще краще, аби ніколи сюди не приїздила, до цього Нью-Йорка. Я був надто втомлений, щоб підтримувати розмову. До того ж, чув уже занадто багато історій про видатні і звичайні життя, щоб це мене могло зацікавити. Геть нецікаво було слухати жінку, яка бідкалася, що опинилася в Нью-Йорку. Така людина належала до іншого світу. Світу тіний. Наташа Петровна підвелася. Мені пора. На якусь мить я запанікував. Ви й не дочекалися Мелікова. Він уже зовсім скоро прийде. Я так не думаю. Прийшов Фелікс. Тільки його заміняє. Аж тепер я побачив маленького лисого чоловіка. Він стояв перед дверима і курив. «Дякую за горілку», – сказала Наташа, глянувши на мене сірими, майже прозорими очима, а потім додала. «Дивовижно, як мало часу потрібно, щоб допомогти комусь. Достатньо буває навіть геть незнайомої людини». Кивнула мені і пішла. Наташа була навіть вища, ніж я думав. Її кроки лунали на дерев'яній підлозі лунко і завзято, наче вона чавила щось ногами. Вони не пасували до гнучкої худорлявої постаті, яка легенько похитувалася під час ходи. Я закоркував пляшку і підійшов до дверей, де стояв заступник Мєлікова Фелікс. Феліксе, як справи? Запитав я. Та так, як завжди. Відповів він не зовсім привітно. І глянув на вулицю. Хіба буває інакше. Я подивився, як мирно та спокійно він курить. І мене охопила несамовита хвиля заздрості. Його запалена цигарка раптом стала для мене символом усього миру в світі. На добраніч, Феліксе. Попрощався я. На добра ніч. Може, чогось бажаєте? Водки? Цигарок? Ні, Феліксе, дякую. Я відчинив двері свого номера. Потужною хвилею мене захлиснув потік минулого. Наче тільки й чекав, коли я повернуся. Я впав на ліжко і втупився у сірий прямокутник вікна. Не мав на це ради. Переді мною виникало безліч облич, деяких уже не було серед живих. Я беззвучно валав помсту і знав, що все намарно. Я хотів когось задушити, але не знав кого. Єдине, що я міг, це чекати. А потім зауважив, що мої долоні мокрі. Я плакав.